يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشَر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مآشر المسلمين رحمة الله وإياكم الإمام ابن خزيمة رحمة الله بدل المصحية مريوية عن فضالة المحمود ابن لذيذ رضي الله عنه قال ذري محمود بن بن لذيذ رضي الله عنه دي بركاته Raja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar faqala sambil bersabda Ya Ayuhannas Iyakum wa syurkat sarair wahai manusia Berhati-hatilah kalian dari syirkus syara'ir. Itu kesyirikan yang ada di dalam hati. Qalum. Wa ma syirkus syara'ir ya Rasulullah. Mereka bertanya. Apakah syirkus syara'ir itu wahai Rasulullah. قال صلى الله عليه وآله وسلم مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه Yaitu seseorang yang bangkit untuk sholat. Kemudian dia menghiasi sholatnya dengan bersungguh-sungguh. Dengan sebagus-bagusnya. Karena dia melihat apa yang manusia pandang pada dirinya. Dari ibadahnya. Dari kesalahannya. Fadhalika silku syara'id. Fadhalika... Sirkus Tsray. Maka itulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan Sirkus Tsray itu kesyirikan yang ada di dalam hati. Baca Al-Muslimin Rabbiman Allah wa iyaqum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang ia memiliki sifat yang sangat rahmah. Sangat menyayangi umatnya. Tidaklah ada kebaikan. Melainkan beliau telah tunjukkan umatnya. Kepada kebaikan tersebut. Dan tidak pula ada suatu bahaya. Melainkan beliau telah ingatkan umatnya. Dari bahaya tersebut. Agar menjauhinya, mawas padainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad <tuh> ja'akum <tuh> rasulun min anfusikum, 'azizun 'alaihi, ma'anukum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Yang terasa berat. Apa saya yang menyusahkan kalian. Yang sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Dan sangat merahmati orang-orang yang beriman. Sehingga disebutkan. Oleh Al-Imam. Ibn Majah Rahimahullah dalam sunannya. Sudut riwayat dari sahabat Ali ibn Syaribin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, salallahu alaihi wasallam, Rasulullah salallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada kami para sahabat suatu mawalita, daripadanya ada yang mengatakan, yang mata itu Meneteskan air mata karenanya wawajilat minha alqulub dan hati itu bergetar karenanya faqulna rasulullah maka kami para sahabat berkata wahai rasulullah inna hadhihi la mau'izhatun sesungguhnya ini benar-benar mauizah Seorang yang hendak berpisah Fa <coughs> maada ta'hadina? Maka apakah yang kau wasiatkan kepada kami? Fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat Qad taraktukum 'ala al-bayda' Lailuha ka nahariha la yazidu 'anha ba'di illa halik Tunggu Aku telah tinggalkan kalian Di atas perkara yang sangat Putih Bersih Jernih Lagi jelas Yang malamnya Seperti siangnya sehingga tidak ada dalam Perkara tadi Perkara yang sama Itulah apa yang Disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari risalah Allah Subhanahu Wa Taala telah disampaikan kepada umatnya dengan penyampaian yang sangat jelas sehingga tidak ada sesuatu pun yang samar daripadanya segala kebaikan yang bermanfaat bagi umatnya di dunia wal akhirah perkara yang sudah dijelaskan begitu pula Segala keburukan yang membahayakan umatnya fitnanya oleh Allah S.W.T. sudah diperingatkan dengan sejelas-jelasnya. Sehingga nabi S.A.W. laylulha karena hariha malamnya tu seperti siangnya layyadil wahhaban ilahali tidak ada yang Berpaling atau menyimpang daripadanya. Sepeninggalku nanti kecuali orang yang bakal binasa, ini tidak ada lagi hujah atas dia untuk bisa selamat dari hukuman. Setelah datangnya penjelasan yang sangat jelas. Kemudian lebih sadar, wamilish min kum, fasyiratilafan kafiroh. Maka beran siapa yang masih hidup dari kalian nanti, dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Baaleikum bimmaarafum min sunnati, wa sunnatul khulafaur rasidin. Maka wajib atas kalian untuk mengikuti apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnah al khulafaur rasidin. Abu Alih bin Nawawi. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham yang paling dalam. Waaleikum bittaa' dan Wajib atas kalian untuk taat itu kepada pemimpin kalian, wain agama dan walaupun dia seorang budak habas. Fain nama mumin karena sesungguhnya orang mu'min itu khaljamanil an, seperti unta yang nurut yang jinak, hai simak qada engkau ada. Kemana saja dia digiring dia akan mengikutinya. Basmallah mursyid rahimannya Allah wa iyaqum. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini pula syariatnya sehingga tidak ada jalan bagi siapapun. Yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dalam hidupnya di dunia wal akhirah kecuali dengan hanya mengikuti petunjuknya. Begitu pula tidak ada jalan bagi seorang yang ingin selamat di dalam kehidupannya di dunia wal akhirah kecuali dengan dia menjauhi apa saja yang diperingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjauhi Maka di antara perkara yang senantiasa Dipentingkan oleh Rasulullah SAW Dan senantiasa diwasiatkan Agar umatnya Menjauhinya, mawaspadainya Adalah perkara kesyirikan Baik yang besar Maupun yang kecil Untuk Setiap muslim itu tidak menganggapnya Sebagai sesuatu yang ramai Sebagaimana yang disebut dalam hadis di awal tadi, Nabi saw. memperingatkan umatnya, wa washirka sarair. Perhatian adalah kalian dari syukur sarair itu kesirikan yang ada di dalam hati. Yaitu dia menginginkan dari ibadahnya apa yang ada dari manusia berupa sanjungan pujian pemberian atau yang semisal Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishinalahuddin." Dan mereka tidaklah diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuknya Maka Sebagai seorang muslim patut kiranya untuk senantiasa waspada yang namanya bahaya daripada syirik. Di mana di antara bahayanya syirik itu bisa membatalkan amal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa <tip> laqad wa ilal min qabli. La'in in asyraktu layahtabanna 'amaluka wa latakunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau ini, Rasulullah Sallam. Dan juga kepada orang-orang sebelummu, yaitu bila engkau berbuat syirik, niscaya terhapuslah seluruh amalmu, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang merugi, folnya Dan syirik di dalam membatalkan amal, bisa dalam bentuk membatalkan semua amalan. Apabila dalam bentuk syirik akbar Syirik besar Iaitu memalingkan segala bentuk ibadah Kepada selain Allah SWT. Ini bahaya Bisa membuat semua amalan itu Terhapus Semua kebaikan yang dilakukan Tidak ada kebaikan Yang bisa diharapkan Balasannya Apabila seseorang tadi terjatuh dalam perkara syirik akbar yang dia mati dalam keadaan belum bertobat daripada-Nya. Adapun kalau syirik aswar maka dia tidaklah hapus kecuali amalan yang ada padanya kesyirikan tersebut. Nah, alhasil baik itu syirik akbar ataupun syirik aswar adalah perkara yang sangat merugikan pelakunya. Di mana dia beribadah bersungguh-sungguh di dalam melaksanakannya, membaguskannya sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan untuknya penilaian dan pahala bahkan dia akan terancam dengan hukuman dan azab waliyah billah Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim rahimahumullah akan dalam sahih keduanya dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yaqulullah azza wa jalla Li ahwa mi ahli 'adaban yawm al-qiyamah Allah azza wa wajalla berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya nanti di al-qiyamah Faqala ta'ala ya bunna adam kayfa wajadta madhja'a wa hiya ana adam bagaimana kau dapati tempat peristirahatan itu Faqul shar madhja'a Maka dia berkata sejelek-jelek tempat peristirahat Fa yuqalu maka dikatakan kepadanya "La'ukana lakad dunyā wa mā Hal kunta mustaḍiyan bihā? Andaikan engkau memiliki dunia dan seisinya. Si apakah engkau rela untuk menjadikannya sebagai tebusan?" agar kau keluar darinya selamat darinya fayaquulu na'am maka hamba itu berkata iya fayaquulu Allah jalla wa'ala maka Allah jalla wa'ala berkata disatangkau qad arad tu minka ahwan minhada waanta fisul biada an Alla tusyik bi syi'at Wala sudah Sungguh aku telah menginginkan pada dirimu sesuatu yang lebih ringan daripada ini. Ketika engkau masih berada dalam sulbinya Adam, Ali as yaitu untuk jangan engkau berbuat syirik, jangan engkau menyebutkan sesuatu pun denganku, dan aku tidak akan memasukkan ke dalam neraka. Fābeitainnashshif maka engkau tidak menginginkan kecuali melakukan kesyirikan itu. Fa'umridihi ilan nar. Maka dia pun dibawa untuk masuk ke dalam neraka wali Allah. Ini masalah muslimin. Rahimani Allah wa iyyaki. perkara yang semestinya untuk selalu kita ingat dari bahaya-bahaya kesyirikan. Dan juga di dalam hadis yang kita sebutkan di awal tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara hati amalan-amalan hati perkataan-perkataan hati itu semua ada hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma al ardh wa in tubduma anfusikum au tukhfuhu yuhatibkum billah" wa ya'thimu man yasha' wa yu'adzibu man yasha' kulli syai'in qadir hanya milik Allah taala apa yang langit dan bumi bila kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian menyimpannya menyembunyikannya yuhasibukum billah Allah subhanahu wa taala akan menghisap kalian dengannya akan membuat perhitungan kalian dengannya Fa yaqul lima maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni untuk siapa yang Dia kehendaki wa yu'adzu dan Dia akan menyiksa siapa yang Dia kehendaki wallahu ala kulli syai'in dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu oleh karena itu kuncinya adalah untuk senantiasa kita tidak mengikuti kecuali apa yang kita memiliki ilmu pengetahuan tentangnya bahwasanya itu adalah perkara yang dicintai dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti yang lainnya karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman qala taskum ma ilm janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhum mas'ula sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan di mintai pertanggungan Wallahu taala alam bissawab. walhamdulillah Alhamdulillah. wassalatu wassalamu ala Wallahu wa ala alihi wa sahbihi wa alaihi wasallam. Wallahu alaihi wasallam. Wallahu alaihi wasallam. Wallahu alaihi wasallam. Wallahu alaihi Mewaspadai bahaya syirik sangatlah penting. Karena itu Nabi saw tidak jarang dalam hadis-hadisnya senantiasa mengingatkan manusia agar berhati-hati daripadanya. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Iji tanibu as-Tabghal mudiqat Jauhilah oleh kalian Tujuh perkara yang membinasakan saka. ya Rasulullah, apa hukumnya? Mereka bertanya wahai Rasulullah, apakah itu? Kata Rasulullah SAW, "As-Shirku dillah. Yang bertamaddah perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala." Wahsizir, yang kedua adalah sihir, dan yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Yang keempat adalah waqlu riba, memakan harta riba, dan yang kelima adalah waqlu maliyatik, memakan harta anak anayatik. Dan yang keenam adalah waswali. Yawmazhab lari pada hari terjadinya pertempuran. Dan yang terakhir yang ketujuh dalam hadis itu adalah waqaful muhsanatil mu'minatil ghafilah. Menuduh wanita-wanita yang beriman, yang baik-baik, yang jauh daripada perbuatan keji dan mengkar dengan tuduhan yang keji yaitu perzinahan dan yang semisalnya lihatlah bagaimana Nabi saw menjadikan syirik sebagai bagian dari as ilmu batal tujuh perkara yang membinasak. Nah, maka penting bagi kita semua untuk senantiasa berlindung pada Allah SWT daripada kesirikan ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam al-Adabul al Mufrad dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu uh, anhu Dia berkata "In falakum ma yadzkaru radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam" Apakah pernah berjalan bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatol maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Aba Bakar la syirku fiikum afa min Dabi bin dabibinnas wahai Abu Bakar sungguh kesyirikan pada diri kalian itu lebih samar daripada semut yang merayap Fa qala Abu Qurrah radhiyallahu anhu Alaysa Bukankah syirik itu Hayya la ma ilaha illa Allah Jika seseorang menjadikan bersama dengan Allah sembahan yang lain Fa sallallahu alaihi wasallam Walli nafsi Demi jiwaku yang ada di tangannya Demi dzat yang diwak ku ada di tangannya, demi Allah subhanahu wa taala, la shirku akhfa min dhabi bin Nama. Sungguh syirik itu lebih sama daripada semut yang merayat. Ala adzuluka bishain ida qultahu, zahab angka khalil huwa kafir. Makanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam mau ke aku tunjukkan padamu. Suatu perkara yang bila engkau mengucapkannya akan hilang darimu. Kesyirikan itu baik yang kecil maupun yang besar. Faqala sallallahu alaihi katakanlah Allahumma inni a'udzubika an ushika bika wa a'lam wa astaghfiruka lima la'am. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu kesyirikan daripada berbuat kesyirikan dalam keadaan aku mengetahui dan aku memohon ampunanmu... dari perkara yang aku tidak mengetahui. Wa asyhadu an muslimin wa iyyakum. Maka jadikanlah doa ini di antara doa-doa yang senantiasa kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari bahaya yang namanya kesyirikan. Karena itulah yang menghancurkan segala amal-amal yang telah kita bangun, segala amal-amal yang telah kita usahakan dengan jeli payah kita, bisa hilang begitu saja dan berbalik menjadi hukuman apabila kita melalaikannya dan menganggap remeh tentangnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita semua taufiq wal hidayah untuk senantiasa berada di atas taufiq dan menjauhi yang namanya kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin assalamu